На аркушах у косулінійку, бо ж вони не читали газети Зірка. Проте настирливість моя перемогла, і після енної ем заяви мене послали до завідуючого фермою, який і зазнайомив з двомісячним бичком Федором. Я щодня, вранці і ввечері, носив Федорові по корзині перію, а той лизав мені долоні шершавим язиком.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 копати картоплю на шкільному городі або садити дерева. Це я добре вмію. Допомагати бібліотекарці, косити траву в шкільнім саду, згрібати з машин біля кочегарки вугілля, забувши на мен про своє високе покликання актора, аби лишень ви, шановний товаришу директоре, не подумали б у я за проекцією. Зворушений з власного щиросердя,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 Директор на засіданні. Я поважно кивнув і, прокопнувши глибоке розчарування, поза моя промова годилася зараз хіба що язикові на підметки, попхався через коридор до кімнати секретарки. В крихітній кімнатульці стояв широкий двотумбовий стіл із старезною проте гонористою друкарською машинкою на горбу, а біля машинки і склянки золотистою обвідкою стремів рожевий пуп'янок Троянди. Здрастуйте. Ось документи приніс», сказав його голосно, не зводячи очей з квітки. І пуп'янок почав, очевидь, розпукуватися та хорошитися. Листочки здригнулися і стали руками в зеленій газовій ковтині з мережевними оборками, а рожеві пелюстки склалися в молоде, вродливе обличчя секретарки. Вона усміхнулася до мене, як усміхається до дзеркала, і сухим, наче черствий рогалик, голосом повідомила. «Школа вже укомплектована!» «З товаришем директором домовлено», мовив я, як наказував дядько Денис, і багатозначно зазирнув у прозорі, буцім краплі роси на трояндових полюстках, очі секретарки. «Тоді сідай!» Але я не хотів продатися за медяки, а ще боявся закохатися у родливку, поза як не мав сумніву, що це було б кохання без взаємності. Крізь газову кофтину в її серці був вонів, наче заспиртований у банці зоопосібник, молодий лейтенант із Ерійського військового училища. І тому поспіхом віддав документи та вибіг на вулицю. Я боявся закохатися, бо досі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 а назавтра сказали, що вчитиме нас пакульський вчитель, а колишній нашій учительці знайшлося місце в її рідному селі. Я так глибоко страждав, аж почав писати вірші до стіної газети. Однокласники не здогадувалися про мою закоханість і дискутували, де я беру слова. Одне з тої книги, друге з тої, та й в'яже віршики, наче вінки цибулі. Останнє моє кохання теж нещасливе. Я закохався в дочку голови пакульського колгоспу, панькувату, джинджуристу-однокласницю, за якою пакульські хлопці ходили чередою,